Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen, nebina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddini, thumma amma ba'du. Do isti svaka za hvala pripada našim gospodaru Allahum subhanahu wa ta'ala, salavat miri salam Allahu poslanika alaihi salatu wassalam, njegov časnu porud, njegov uzvrti ashabi, se ljudi, koji sledi put istinu su njegadanu. Uvažna, braću poštovani sestre, uvaženi gledatelji, srijeda je, mi nastavljamo se družimo sa knjigom Rijalus Valihin od danas u nekom novom terminu, pošto je ovo ljetno računanje vremena, pošto imamo predavanje od šeha Harvina Suljića posle Akshama, imamo uh, i predavanje od šeha Safeta, tako da smo odlučili da naš termin bude sahat vremena pri Akshama, pa vidjet ćemo inšalabiznila, hoće li to tako i ostati. <kuh> U svakom slučaju, mi večera se družimo sa knjigom Rijadoso Alihin, Vrtovi Pobožnjaka, Čuvenog imama, Nevevija sa 65. poglavljem, Prisećanje na smrt i kratkoća, Nadi. Jedno veoma, veoma lijepo poglavlje koje je, možemo slobodno kazati, uvijek kroz historiju, aktuelno, a pogotovo u vremenu u kojem mi živimo, vrijeme u kojem živimo, odlikuje se mnogim odlikama, jedna od tih odlika jeste i to da ljudi žive u nekom turbo životu, jednostavno velika žurba, velika žurba, bez obzira što imamo mnogo olakšica, imamo internet, imamo mobitelj, imamo auta, imamo na kraj krava avionski prijevoz, mnoge stvari koje trebale su da ljudima olakšaju život, ali jednostavno život je postao mnogo, mnogo brži, do te mjeri da ljudi nemaju vremena da razmišljaju o ahiretu, ljudi nemaju vremena da razmišljaju o svome gospodaru, a da ne govorimo o tom i kako ljudi nemaju vremena da razmišljaju o smrti. Pa ovo je jedno veoma, veoma interesantno, lijepo poglavlje u kojim imam enevi rahmetullahi pokušava da kroz kuransko hadijske argumente govori o smrti. Da je to jedna činjenica koja čeka sve nas, šta nakon smrti i tako dalje. Svakako mi muslimani vjerujemo da je uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala stvorio čovjeka samo sjednim jednim ciljem, a to je robovanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Čovjek je u ovom dunjaločkom životu na jednom velikom ispitu. Ejukum ahsenu amela, ko će se od vas bolje ponašati i kako će ko postupati. <clears throat> Nakon ovoj dunjaločkog života nastupa smrt. Čovjek e, završava svoj dunjaločki život smrću. Biva zakopan u zemlju prelazi u jedno novo stanje, jedan novi period, a to je kaburski život koji traje sve do proživljenja. Nakon proživljenja nastupa, znači, sudnji dan, proživljenje, obračun i nakon toga imamo boravak u džennetu ili u džehennemu. Pa je govor o smrti, govor o smrti je veoma interesantna tema. Velik broj ljudi smatra, što je neispravno i kako, da sa smrću prestaje na život dok mi smatramo muslimani da sa smrću tek počinje na život jer znači mi dok smo na dunjalu ku mi radimo mi radimo neprestano dok onog momenta kada mi umrijemo tek tada počinje ili kabursko uživanje ili nedaj Bože kaburska patnja nakon toga proživljenje nakon toga sudnji dan i nakon toga tek ili pravo uživanje ili ili ili vječna patnja nedaj Bože إمام النبي رحمة الله يليت ستيرى هناك الكوينترسانتنيها آية كوينترسانتنيها آية كوينترسانيها كوينترسانيها آية كوينترسانيها آية بري آية يستي آية السورة آل إمران 177 آية الله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفونا وجوركم يوم القيامة فمن عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاء الغرور Kaže uzvišeni Allah, wa svaka će duša smrt okusiti, a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše. Pa ko bude od vatre udaljen i u džennetu veden, uspio je, a život na ovom svijetu samo je vadljivo naslađivanje. Jedan veliki, veliki ajet i duboka sam ubijeđen kada bi čovjek htio da potpuno shvatio ovaj ajed i da ga potpuno prokomentariše trebalo mu sigurno jedno kompletno predavanje da prokomentariše samo ovaj kuranski ajed. Kaže uzvišeni Allah, svaka će duša smrt okusiti. Znači jedna velika platforma koja nas neprestano vraća na ovu tezu svaka duša će smrt okusiti. Nekada insan toliko, toliko se dadne za dunjalukom da jednostavno praktično on to kaže kao da nikad neće umrijeti. Kao da nikada neće doći moment kada će napustiti Dunjalup. Pa ćemo vidjeti kako ljudi planiraju trebam kupiti ovo, trebam otići ovdje, trebam otići ondje, trebam obaviti ovo, trebam obaviti onu. Nigdje u njihovim planovima nema mogućnosti da će umrijeti. Pa nas uzvišeni Allah wa kroz svoju plemenitu knjigu poziva, podučava, upozorava. Svako živo biće će smrt okusiti. O insanu, nemoj da se zavaravaš. Doće vrijeme kada ćeš otići. Ti ne znaš kada ćeš otići, kao što ćemo vidjeti u narednim ajetima. Ti ne znaš ove kada ćeš otići. Allah uposlanik vjerodoslovim nadisima kaže od predznaka sudnjeg dana jeste i iznenadna smrt. Danas imamo nešto u medicini što se zove sindrom iznenadni smrti pa vidimo čovjeka igrača, vidimo čovjeka normalno živi 30, 35 godina, 40 godina i samo vidite padne iz avšenstva. Pa uzvišeni Allah upozorava svoje robove. Kullo nefsim ve'iqatul meutu Svaka duša će smrt okusiti O Allahovi robovi Dunjaluk je prolazan O Allahovi robovi Svi ćete otići sa dunjaluka Ne vezujte se za dunjaluk Ne, ne, ne dopustite da zbog dunjaluka Prolaznog izgubite ahiret Sve su to pouke Sve su to poruke ovog kuranskog ajta Svaka duša će smrt okusiti Nemoj da pomisliš da ćeš ti biti izuzetak Oni koji su bili mnogo bolji od tebe, poslanici uzvišenog Allaha, Mohamed, Ibrahim, Musa, Isa i tako dalje, svi su preselili. Isa alaih sallatu wa salam izuzetak uzdigo je uzvišeni Allah SWT na nebo, ali svi ljudi umiru, svi ljudi koji su mnogo bolji od nas, šehidi, ashabi, tabi'ini, učenjaci, pobožnjaci, svi su otišli. Kullo nefsin dha'iqatul <ra'> maut, pa قام da ovaj ajet malo česćo učimo da ga negdje na, na na zidu svoje sobe okačimo privod značenja negdje na vratima pa da se često posjetimo ovog ajeta. Kullu nefsin dha'iqatul <ra'> maut, svaka duša, svako život tijelo i biće smrće okusiti pa kaže uzziheni Allah subhanahu a samo ćete na sudnjem danu u potpunosti dobiti plaće vaše vo innematuwafawna ujurakum yawm alqiyama prava plata je tamo čovjek nekada na dunyalu nešto juri radi pa ljudi ne znaju da je on tu radio ili ljudi mu uzrate na njegovo dobro uzratim uznim i tako dalje prava plata istinska plata jeste na sudnjem danu zašto Jer Allah zna šta je u našim srcima. Allahu je sve poznato. Meleki koji nas prati su sve zapisali. Pa je tamo istinski obraćun. Na dunjaluku neko ti nanese nepravdu. Pa ga ti tužiš, pa ovako, pa onako i opet. Ne dobiješ svoje pravo. Ne sikiraj se. Ne brini. I nema tu felne u džurakum. Je u melkijane. Doista ćete vi prave i potpune plate dobiti na sudnjim danu. فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ حَيْرًا Jera, ko uradi trum dobra, vidjeće ga. Ko uradi trum zla, vidjeće ga. إِنَّمَا تُوَثَوْنَ اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَانَ Doista ćete vi istinski i potpuni plate, nagrade za svoja dijela dobiti na sudnjem danu. Pa kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala Pa ko bude od vatri udaljen i u džennetu veden, Uspio je. فَمَنْ nari, النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَاز ko bude udaljen od vatri. A uveden u džennet, taj je pravi, ta je pravi uh, uspješnik, Ta je pravi pobjednik. فَقَدْ faz. To je pravi uspjeh da čovjek bude udaljen od džehennema, od vatri, od kazni i da bude uveden u džennet. Kaže Allah, فَمَنْ زُحْزِحَانِ النَّارِ ko bude udaljen od jenneta i uđo u jennetu u jennet odalil od vatri uveden u jennet faz to je pravi uspje najveći uspje allah dželalhu na višim mjestima u kur'anu spomine frazu fawzul azim veliki uspjeh U cijelom Kur'anu, gdje god je spomenut Kur'anski ajet Feuzul Kebir i Feuzul Avin, a ima preko deset puta u Kur'anu, uvijek se vezuje za ahiret. To je pravi uspjeh da čovjek zasluži Allahovu milost. Da zasluži vječnu nagradu džennet, uživanje u džennetu, u lice svoga gospodara, druženje sa poslanicima, sa šehidima, sa uzoritim i tako itd. Pa je to, to je uspjeh. Na Dunjaluku, sjetite se onog događaja kada je Boži poslani poslao 70 ashaba da podučavaju neka plemena Kur'anu, pa su im oni napravili neku, hajde da kažemo, sa Čekušu, pa su ih dočekali i ubili su ih sve. Pa jednog od njih čovjek je neprijatelj probuo kopljem, tako da mu je koplje izišlo naprsa. Na pa je pogledao koplje, potom je pogledao svoga ubicu i kaži, Fuz tuva robbil kaaba, tako mi Allaha, ja sam pobjednik. Ubijen, ali je pobjednik. Zašto? Zato što je do zadnjeg momenta bio pokuran Allahu, pokuran Allahom poslaniku. Pa je to uspjeh da čovjek zasluži džennet. Pa se insan treba pripremati, truditi se za džennet. Kaže Allaho poslanik, doći će se na sudnji dan pa će dovesti čovjeka koji je imao najveće blagodatnju žitke na dunjalku. Ali je zaslužio vatru nije bio pokoran, nije vjerovao, kaže pa će ga uvesti u džehennem izvesti, samo uvesti izvesti. Pa će mu kazati Allahov robe, jesi li ikada išta lijepo doživio, kaže nikada gospodaru ništa. Pa će dovesti čovjeka koji imao najviše iskušenja na dunjalku, iskušenja na dunjaluku nisu, nisu pokazatelj neće je propasti ili uspjeha. Kaže, ali je bio mu'min, bio je vjernik, zaslužio džennet. Pa će ga uvesti u džennet, nasljednjem danu izvesti. Pa će mu kazat Allahu vrobe, jesili li ikada išta loše doživio? Kaže, nikada ništa gospodar. Sve je zaboravio, samo sa jednim ulaskom u džennet. Femen zuhzihanin nar, waudhilel džennete, fekad faz. Onaj ko bude udaljen od vatri i bude uveden u džennet, Da je pobjednik, on je doista uspio, kaže uzvišeni Allah s.a. na kraju u omen hajatu dunia illa me taul gurur, a život na ovom svijetu samo je varljivo naslađivanje insan treba da zna da uh, dunja luk je prolazan, jedne prilike Boži poslanika ali se letu oseman prolazio je pored uginuli ovci, jareta kozi, pa kaže koliko vrijedi kod vas ovu Kaže Allaho poslaniček šta će vrijediti? Allaho poslani kalise, letu, beseran, kaži Dunjalu kod Allaha ne vrijedi ni kao krilo mušici. Da vrijedi kao krilo mušici ne bi dozvolio ne, ne, nevijednicima da se sa njega napiju gutljaj vodi. Znači Dunjalu, graću moja draga, je kuća ispita. Puno puta smo to tome govorili. Ovo nikako ne znači da čovjek ne uživa na Dunjaluku uživati na dunjaluku u granicama sve dok to čovjeka ne odrača od Allaha, od njegovih propisa i od ahireta. Pa je ovo jedan veliki, veliki ajed u kojem Allah Jelšanhu eh, spomenuo je mnoge, mnoge koristi nama ljudima svaka duša će okusiti smrt. Nakon toga ajeti surije Lukman 34. ajed Ooma Tedri Nefsu Meda Teksi bogada u oma Tedri nefsum bi E Ardin temut, a čovek ne zna, šta će su trazarati i nezna čovek u koju će zemlji umrijti. Ajet alla najblije zna kojeeg imam en neu i Rametullahja ali ci tirao nakon što nanje. Ci tirao Ajet koji nam postalenu veliku platformu da ćemo svi umrijjeti? Druga svari jeste da ne znamo gdje ćemo umrijjeti nikada ćemo umrijjeti. Pa su to veoma bitne stvari. Imamo nakon toga ajet gdje Allah Đerašanu kaže I kad rok njihov dođi, smrt, ni za tren ga jedan ne mogu ni odgoditi ni ubrzati. Čovjek ne može svoju smrt odgoditi ni ti je može pomakiti. Čeka samo period, vrijeme, momena, termin kada će doći smrtne muke insanu. Pa ne znamo kada ćemo umrijeti i ne znamo gdje ćemo umrijeti. Zašto ovi ajeti iz razloga da se čovjek što više priprema? Jedina i najbolja metoda jeste da čovjek ne prestano bude spreman. Da ne kaže ja ću se pokajati za dvije godine, počeću klanjati za tri godine, počeću nositi mahramu za pet godina, kada ostarim, kada odim na hađ i tako dalje, kada se oženim, kada završim fakultet. Ne, ne znamo da li ćemo sutrašnji dan doživjeti. Pa je najbolji Način, metoda da čovjek bude spreman za smrt, to da bude neprestano pokuran Allah u minimalno u onim temeljnim pitanjima vjeri. Da je neprestano čovjek klanja ako je u pitanju post, da posti mjesec Ramazana, ako ima i metka da daje zeke, a tako može da obavi hač i tako dalje. Minimalno da čuva temelje vjeri i da je spreman za dolazak meleka smrti. Pa ovo znači veoma bitna činjenica, znamo da ćemo svi umrijeti, ne znamo kada ćemo umrijeti i ne znamo gdje ćemo umrijeti. A znamo da ćemo umrijeti, logično je onda da se insan priprema i da bude spreman, da ne dočeka ono što će nam biti spomenuto sada u Suri El Minon kada nekom od njih smrtne muke dođu, kažu gospodaru, vrati me, sad bi ja, e sad ja vjerujem, kada vidim meleke koji čupaju dušu, kada vidim kabur, kada vidim džennet, kada vidim džehennem, sada bi ja klanjao, sada bi ja nosila mahramu, sada bi ja davao sadaku, sada bi ja postio, sada više ne bišao u kladionicu. Kela, nikada, melek smrti kada dođe i gotovo je, nima popravnog. Pa na dunjaluku treba da se druži sa Kur'anom, a Kur'an mu daje najbolje smjernice. Robe, umrijećeš. Ne znaš u kojoj zemlji ćeš umrijeti. Robe, ne znaš kada ćeš umrijeti. Robe, pripremaj se za smrt. Jer ovaj dunjaluk je prolazan. Ma indekum jenfed. Ono što imate vi je prolazno. Ma inda Allahi. Bad. Ono što je kod Allaha, to je vječno. Pa nemojte da dozvolimo sebi da prodamo vječno za prolazno bez obzira koliko uživali na Dunjaluku. Nakon toga قرآن سكي آية سورة المنافقون دفئتي دويدانا إستغاية كاجوزيشني الله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم من نوته فيقول ربي لو لا أخرتني لجني قريب فأصدق وأكم من الصالحين O vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša ne zabave od sjećanja na Allaha. O vjernici, ovi koji vjerujete u Allaha, ovi koji vjerujete u Mohameda, ovi koji vjerujete u sudnji dan, ovi koji vjerujete da ćete biti proživljeni, da ćete polagati račune, nemojte dopustiti da vas vaši imeci i vaša djeca zauzmu. Da budete zauzeti zbog toga. Od Allaha, subhanahu wa ta'ala, o vjernici, neka vas imanja vaša i djeca vaša, ne, za, ne zabavi od sjećanja na Allaha. Sjećanje na Allaha, znači ovdje je jedan široki termin, misli se od Allaha, pokornosti Allahu, kroz namaz, kroz post, kroz zikr, kroz na kraju i kraju vas pominjanje uznišnog Allaha. O vjernici, nemojte dopustiti da vas imeci vaš posao, nafaka, ovo, ono, da vas to sprieci da vas to učini da zaboravite na Allaha, da zaboravite na namaz, da zaboravite na post i tako dalje. Pa kaže Uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, a oni koji to učine biće izgubljeni. Uveyn je faldari ke fa ulaihumul khasirun, oni koji to učini, koji oni koji imeta, i njihova djeca zaokupiraju od Allaha Kaže, doista su oni propali, doista su oni na najvećem gubitku. Najveći gubitak je da čovjek zbog prolaznog dunjaluka, kojeg neće sa sobom ponijeti u kabor, izgubi vječni ahiret. A imamo mogućnost, hvala Allahu, pa nam nije obaveza da na dunjalku ništa od dunjalka ne uživamo. Imamo mogućnost da uživamo na dunjalku, da stignemo dunjalku onoliko koliko nam je potrebno, a isto tako isto vrijeme da budemo pokorni Allahu subhanu wa ta'ala. I hiljede, i stotine, i milioni ljudi redovno klanjaju namaz, i dobri su bizmisneni, i dobri su roditelji, i dobri su rođaci, i tako dalje. Pa ako može, 100 i 200 i hiljedu, i milion ljudi, Dnevno klanjati pet namaza i stizati na faku, zašto to onda ja ne mogu? Imate ljudi koji imaju objeđenje, ako bi ja klanjao pet vakata, ja bi umro odgladi. Dragi moji brate, kako drugi ljudi, kako drugi ljudi klanjaju pet vakata i stignu na faku? Kako druge žene nose mahramu i stignu na faku? Pitanje je samo koliko šeitanu čovjek dopusti da mu došaptava i da potpadni pod njegove pod svese. Ako milioni ljudi klanjaju i stignu na faku imaju auta, imaju kuće, imaju poslove i biznise i putuju i hodaju, zašto to ja ne mogu? U većini slučajeva kod nas kada ljudima kažete zašto ne klanjaš, of, ja moram radit. Da li oni drugi ljudi koji klanjaju redovno namaz, zar oni ne radi? Svi mi radimo, ali se može, može se znači, uh, ujediniti iz Dunjaluka i korist Ahiretan. Pa kaže uzvišeni Allah i od onoga čime vas mi obskrbljujemo udjeljujte prije nego što nekom od vas smrt dođi pa da onda rekne gospodaru moj da me još samo kratko vrijeme zadrži pa da milostinju udjeljujem i da budem dobar. Nemojte čekati da dođu smrtne muke pa da dođe. Čovjek kaže gospodaru samo me malo ostavi pa da još ja udjeljujem i da budem dobar. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala I od onoga čime vas mi obskrbljujemo Udjeljujte Od onoga Od čega vam mi dajemo Pa i nafaka od Allaha Ali pogledajte ljepotu Islama Nije rečeno Udjelite sve Dio Dio onoga što vam mi dadim Allah jel što ti dao Imaš sto hiljada Dadi sto eura Dadi dvijesto eura Dadi hiljedu eura ali imaš još drugi sto hiljada. Pa islam ne opterećuje čovjeka da datne sve, ali datni dio. Prije nego nastupi smrt, pa onda tada insan će reći gospodaru, mogu li ja ikako da se vratim? Ja bi nešto udjelio, ja bi nešto dao, ja bi nešto promijenio u životu, ja bi klanjao. Ne, gotovo. Kada smrtne muke dođu, nema povratka. Pa je pametan, razumam, pronicljiv, Insan koji na vrijeme svati koliko vrijedi dunjalu, koliko vrijedi ahiret. Onaj koji pokuša da dunjalu, na dunjalu objedini pokornost Allahu subhanahu wa ta'ala i stizanje dunjalučkih koristi. Nakon toga imam Ennevi Rahmetullah, jer je citirao je... Skoro pa više od 20 kur'anskih ajeta iz sura Al-Mu'minun, od 99. do 115. 16 ajeta, mi ćemo samo spomenuti neke na početku zbog njihove bitnosti. Kaže, uzvišen Allah subhanu wa ta'ala, kada nekom od njih smrt dođe, on uzvikne. Gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro u onome što sam ostavio. Nikada, to su riječi koje će on uzalud govoriti, pred njim će biti prepreka sve do dana kada će oživljen biti. Pa kada se urok puni, tada rodbinskih veza među njima neće biti i jedni drugima neće ništa, jedni druge neće ništa pitati. Oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasti, a oni čija dobra djela budu laka, takvi su sami sebe upropastili. Kur'anski ajeti koji zaslužuju veliku pažnju, smjernice uzvišenog Allah španotala gdje kaže Nemoj da budete kao oni koji kada im dođu smrtne muke kažu, gospodaru, mogu li se ja vratiti? Ne može. Allahov robe, koliko si puta čuo hudbu, čuo si predavanje, čuo si vaz, gdje su ti ljudi govorili, Allahov robe, kada dođe smrt, nema povratka, iskoristi zdravlje, iskoristi mladost, iskoristi bogatstvo, radi dobra dijela, na vrijeme klanjaj, na vrijeme nosi hijab, nemoj čekati smrtne muke. Pa kaže uzvišen Allah, kada nekom od njih smrti dođi, on uzvikni. Gospodaru moj, povrati me da uradim kako dobro u onome što sam ostavio. Nikada, kella, nikada nikome se melek smrti nije vratio sa vrata. Zato vraću moje dragajce i nesestre, iskoristimo svoj život. Nemoj da dopuštamo da nam obavezni stvari u životu prolazi kao namaz, kao post kao zekija, kao hađž, nemoj da imamo prisjebi sebi veliki grijeh koji možemo lahko ostaviti. Jeli problem ostaviti kladionicu, ili problem ostaviti jakol, ili problem ostaviti kamatu, ili problem ostaviti blud i tako dalje. Svi mi imamo griha, ali čovjek svoje grijehe treba da svodi na minimum. Kella nikada se neće melek smrti vratiti, pa kaže uzvišeni Allah, to su riječi koje će on uzalud govoriti. A kada se urok puhne tada rodbinski veza među njima neće biti kada čovjek bude proživljen ništa mu neće značiti što ima u rodbini nekog koje je efendija ili ko je hađija ne neko se kod nas dešava gdje ljudi neklanjaju neposti jelka moj dedo je bio moj anidža je takav moj dajđa je Efendija i tako ja sam iz ugledne porodici nasudnjem danu možeš biti iz najveće porodice iz porodice božjeg poslanika li sel tu se šta će Ebu ebuđehnu koristiti što je bio rođak božjem poslaniku ništa ne koristi znači porijeklo nasudnjem danu ništa Pa kaže Allah, rodbinske veze neće koristi na sudnjem danu. Pa kaže uzvišeni Allah, oni čija dobra djela budu teška, oni će se spasiti. A oni čija dobra djela budu laka, takvi su sami sebe upropastili. Čija dobra djela budu teška, na sudnjem danu će se naša dobra djela vagati. Pa ako dobra djela prevagnu loša, čovjek čići u džennet. Koliko puta naš narod kaže moje srce je čisto, a ništa od dobrih dijela nema, skoro pa ništa. Šta će onda na danu prevagnuti? Kaže Allah začanu, oni čija dobra dijela budu teška, ima namaza, ima posta, ima zekijata, ima sadake, ima hađa, ima umri, ima ima mnogo dobrih dijela, pa će to prevagnuti grijehe koje je činio. A kaže s druge strane, oni čija dobra dijela budu lagahna, Oni su, oni su sami sebe u propast bacili. Nakon toga u 574. hadisu imam enavi rahmetullahi aleyhi kaže od Ibn Umar radijallahu ta'ala on se prenosi da je kazao Allahu poslanik aleyhi salatu wasalam Uzeo me je Allah uposlanik za rame i rekao, budi na, na dunjaluku kao da si stranac ili putnik. Ibnu Ibn Umar radijallahu ta'alim govorio je kada omrkneš ne očekuj da ćeš osvanuti, a kada osvaniš ne očekuj da ćeš o, omrknuti. Iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Jedan veliki, veliki ogroman hadis kojima Allah uposlanika ali se, letu, se nam daje savjet Ibn Umaru, a samim tim to je savjet cijelom ummetu. Budi u svijetu kao da si stranac Budi na dunjalu kao stranac. Šta se misli ovdje pod pojmom stranac? Čovjek kada ode negdje pa se osjeća jednostavno kada nije u svojoj domovini, osjeća se čudno, jedva čeka da se vrati. Ne nosi sa sobom mnogo stvari. Da li ste vidjeli nekoga da ide na putovanje i vozi svoju kuću za sobom? Budi na dunjaluku kao stranac. Neko ko je negdje ocijao aviruse bil, prop, u proputovanju si, ne nosiš mnogo sa sobom. Zašto? Jer ćeš to napustiti. Tako i na i dunjaluk Svi ćemo mi Idunjaluk napustiti. Ništa sa sobom u kabur nećemo ponijeti. Možete imati zgrade sa sto spratova. Možete imati desetine auta. Možete imati zemlje stotine duluma. Vaš čeka dva sa jedan. Dva dužine i metar širine. Znači, svi mi idemo i nosimo sa svom šta? Svoja dobra i loša djela. Pa je pametan onaj insan koji Dunjaluk ne svati da je to mjesto boravka. Dunjaluk je lađa koja nas samo prevlači do ahireta. Nemoj da Dunjaluk shvatimo da je to mjesto vječnog našeg boravka. Mi smo tu u prolaznici. Pitanje je dana samo kad se vratiti u svoju... svoju... Prvu domovinu Naša prva domovina je džennet Kada je Adam a. s.a. bio u džennetu Pa je zbog prijestupa koji napravju Spuštaj na zemlju Naša domovina je džennet Čekamo povratak u džennet Ovdje mi smo privremeno Umrijet sigurno Ne znamo kada ćemo umrijeti Ne znamo gdje ćemo umrijeti Zato kaže Allahu poslanik Budi na Dunjaluku kao stranac Kao prolaznik Abdullah ibn Omar radijallahu ta' ranu Govorio je Kada omrkniš, gotovo, smatraj da to zadnji to omrknjavanje tvoje. Nećeš više osvanuti. Kada osvaniš, gotovo, reci sebi, ovo je moj danas zadnji dan. Idem danas da budem pokuran. Neću krasiti, neću lagati, neću činiti grijehe. Biću pokuran, Allaho što ta, jer mi to možda zaista jeste zadnji dan. Pa kaže Abdullah ibn Omar radijallahu talanhu, kada osvaniš, Ne očekuj da ćeš omrknuti. Iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi život prije smrti. Iskoristi dok si zdrav. Kada je insan zdrav, može klanjati, može postiti i tako dalje. Može činiti dobra djela, može obilaziti rodbinu, može ići na hađ, može ići na umru i tako dalje. Kada je bolestan, sve te stvari se umanji. Pa kaže Ibnu Omar, iskoristi zdravlje prije bolesti, iskoristi svoj život prije smrti. Iskoristi život Sad još dok si na dunjalku iskoristi, kada dođe smrt, vidjeli smo sure minun, čovjek će kazati, gospodaru vrati me, daj mi novu priliku, gospoda, o robe, imao si priliku 40 godina. Slušao si hudbe, slušao si predavanja, čitao si knjige, gledao si oko sebe kako ljudi umiru. Vidjet ćemo savjet Božije poslanika. Često spominjite smrt. Ljudi oko nas umiru. Naiđemo pored kaburova, naiđemo pored mezar luka. Nismo nikada pomislili, sutra ću ja tu biti zakopan. Šta sam ja pripremio za dan kad će me ponijeti na tabutu? Pa je znači ovo jedno veliko, veliko, ogromno poglavlje. <kuh> U 575. hadisu od Ibnu Omara, ali sada sam rekao, musliman koji ima nešto da oporuči, ne treba zanočiti dvije noći, a da kod sebe nema napisanu oporuku. Opet ovaj nas hadis e, indirektno nam ukazuje, iako on govori o propisima, Oporuke, u islamu imate jedno veliko poglavlje, oporuka u islamu. Islamski činjaci u knjigama Fikha imaju jedno posebno poglavlje, oporuka. Ko može oporučiti, kom je može oporučiti, koliko može oporučiti, kada može oporučiti, jedno veliko interesantno poglavlje. Ali ovdje Allah u kaže, ako nešto o Allahov robe imaš u namjeri, da na, hoćeš da ostavi šopo, primjer radi čovjek bogat, I želi da jednu kuću ostavi kada on umri, da se ona ne dijeli, da to bude vakuf. Želi da to ostavi za muslimane, za bjedu. A lao poslanik, znajući da smrt može svakog momenta nastupiti, kaži ako imate nešto već u namjeri da ostavite u vakuf, da ne ostavite u oporuku, nemojte doživjeti dvije noće da to već niste zapisali. Iako ovaj hadis je u poglavlju oporuka, ali iz njega indirektno uzimamo korist da Allaho poslaniče kaže nemoj čekati noć ili dvije noći, možda te smrt pretekni. Jedne prilike dolazi Allaho poslaniku ali se letu osalam čuvijek kaže Allaho poslaniče moja majka je umrla iznenada. Znam kakva je bila moja majka da je išta progovorila i za sebi ostavila bi neku sadaku. Mogu li ja za nju dati sadaku? Kaže Allaho poslaniče može. Ali pogledajte, ovu ženu je smrt pretekla. Iako je bila poznata, potom je da je mnogo udjeljivala, smrt je pretekla. Pa tako Allah Bosanik i kaži. Možda čovjek nekada ima nešto namjeru da udjeli, ali šuti. Ne kaže svojoj djeci, ne kaže svojoj supruzi. Razmišlja o tomi. Ako si već donio odluku, želiš da dio svog imjetka ostaviš u vakuf za džamiju, za bolnicu, za sirotinju, za jetime, za neku knjigu ili bilo koji drugi hajrat, napiši to na papir. Ostavljam u oporuku, ja, taj i taj, da se dio mog imetka nakon moje smrti izdvoji u te i te svrne. Jer te može preteći smrt. Ljudi ne znaju šta ste imao u srcu. Nakon što čovjek umri, sam njegov imetak ostaje njegovim nasljednicima. <clears throat> nakon toga imam nevi rahmetullah je citirao je e, dva hadisa koja su slična u kojim imam e, nevi citirao hadis u kojima Allahu bosani praktično e, znao nacrtati na putu e, nekoliko linija Pa, znači, sa strane nacrta takođe nekoliko linija, pa kaže ovo je čovjek, ovo je njegov život, ovo je njegova nada, čovjek se nada, ostaće dugo, ostaće dugo, a ovo sa strane su, kaže, iskušenja. Pa ako ga ova crtica ne zabode, to jest ovo iskušenje, pogodit ga neka druga i, znači, čovjek će svakako otići sa Dunjaluka. Ali ono što je pojenta iz ovih Hadisa jeste činjenica da čovjek ima nadu, dug, život. Veoma rijetko razmišlja, možda ću ja sutra umrijeti. Zamislite kada bi mi svi razmišljali na način da doživljavamo da nam je današnji dan zadnji dan. Da li bi imali vremena za utakmice? Da li bi imali vremena za serije? Da li bi imali vremena za mnoge druge stvari besposlice? Ili bi, ako bi ovo zadnji dan na Dunjaluku, pa daj da danas nosim ahramu, daj da danas klanjam, daj da danas malo učim Kur'an, daj da malo zikrim, daj da tražim halala od nekoga koga sam uvrijedio, daj da se pokajim i tako dalje. A u stvarnosti to jeste na život. Ko nam može garantujeti da ćemo sutrašnji dan doživjeti? Pa insan znači treba da pokuša da pokuša da život na dunjalku doživljava na način, možda ću sutra umrijeti. Nakon toga Imam Nevi Rahmetullahi Alihi citirao je hadis 579. Hadis od Ebu Hurire radijalahu talanu da je Boži poslani kazao mnogo spominjite smrt Onu koja prekida sve vaše užitke i naslade eh, naslađivanja. Ekfiru min vikri hadi min lezat. Veoma često smrt spominjite. Smrt koja će prekinuti vaše dunjalučke užitke. Subhanallah ilavim. Šta mi često spominjemo? Spominjemo mobitele, spominjemo auta, spominjemo nekretnine, spominjemo filmove, spominjemo igrače, spominjemo mnogo toga. Allah ussani kaže: "Ekthiru min zikrih hadi min al-ladzat. Često spomnite smrt koja će prekinuti vaše dunjalucko uživanje. Često napominjite jedni drugi, jedni drugima spomnite se Vidim da te nema u džamiji, sestro, vidim da se ne ponašaš kako bi trebala. Sjeti se da ćeš umrijeti, dunjalu će otići. Brate, vidim da varaš, da petljaš, da kradeš, da činiš nepravdu ljudima. Sjeti se da ćeš umrijeti, svi ćemo otići. Koja dobra dijela i loša ćeš sa sasvom ponijeti u kabur. Eksiru min vikri, hedi min lezat. Često se smrti prisjetite i često smrt spominjite. Vidjet ćemo u drugom kontekstu, u drugim hadisima da Allahoposlanik, ali Allahoposlanik preporučio je, maksuz, maksuz, da insan odje da posjeti kaburove. Vidjet ćemo poslije šta je razlog. Kaže Allahoposlanik, zaista vas posjeta kaburovna posjećana ahiret. Dođeš na mezarluke, stotine hiljede ljudi zakopano, pa počneš čitati imena i prezimena, tvoj prijatelj, tvoj abav, tvoj rođak, ovaj stari od tebe, ovaj mlađi, ovaj umro u 30. godini, ona u 40. pa te to počni, pa te to počni asocirati, razmišljaš, možda sam i ja mogao veš da budem u zemlji, ja sam li spreman? Nisam. Kako ću biti proživljen? Kako ću otići i tako dalje. Pa znači ovo je jedan također veliki hadis da Allahu poslaniji kaže mnogo spominjite smrt. Onu koja prekida sve naslade dunjalučka uživanja. <tok> Nakon toga imam enevi rahmetullahi alihi. <tok> citirao je jedan hadis oko čije je od postoji malo spurnosti pa ćemo mi taj hadis i preskočiti. Nakon toga imamo kratko, inša u današnjem ovom druženju još da kratko obradimo jedno novo poglavlje i time ćemo ako Bog da i, i završiti da nam... E, Sljedeći put počnemo 68. E, poglavlja. 66. poglavlje, pohvalnost posjećivanja mezarluka muškarcima i šta se izgovara tom prilikom. Kao da imam nevi, a opet Allah Jašan najbolje iz nas smatra da je posjeta mezarlucima spećećna samo za muškarce. Iako velika većina islamske učenjaka smatrala je pohvalnim i dopuštenim dozvoljenim i muškarcima i ženama da posjećuju kaburove. Znači nema u tome nikakve smetnje i vidjet da postoje mnogi argumenti koji direktno i indirektno ukazuju da nema smetnje da i žene posjećuju kaborove. Znači da čovjek i žena odu zajedno da posjete mezaristan, da posjete e, groblje, da posjete znači, da bi uzeli poku i da bi uzeli poruku. Pa nema ništa loše u tome osim ako bi zaista žena znava da to ne može podnijeti e, znači zbog emocija i ne da Bože da može doći do, do nekčega što je šarijetom zabranjeno tada, tada ali da izbjegava ali generalno je pravilo da nema smetnje da i muškarci i žene posjećuju kaburove, da posjećuju mezaristane, da posjećuju greblja i da uzmu pouku i poruku iz svega toga kaže Allah uposlani k'alaihi salatu wasalam kuntu ne hejtukum an zijarati l'kuburi fezu ruha ofiri fi rivajeti Faman arada an yazura al qabr falyazuruhu fa innaha tudhakkiruna bil akhirah. Burayd radhiyallahu ta'ala prensi da Allahu posaniki sallallahu alayhi wa sallam rekao bio sam vam zabranio da posjećujete mezarluke. Ali sada vam dozvoljam da i posjećujete. U drugoj verziji se kaže pa ona je želi da posjeti mezarluke, neka ih posjeti, jer oni nas posjećaju na ahiret. Allahu posaniki u početku islama i ovo nam ukazuje da u islamu postoji nešto što se zove derogiranje. U početku islama Boži poslanik je ljudima da posjećuju kaborove. Allah je najbolje zna, ali generalno svi ummeti i prije muslimana i danas u ummetu mnogo problema ljudima dolazi od neispravnog razumijevanja mrtvog čovjeka i meljita kaboru. Allah najbolje znaš zašto je bio razlog, zašto je Boži poslanjik ljudma u početku islama zabranjivao da posjećuju mezarluke, ali moguće da je jedan od razloga to što su ljudi jednostavno imali pogrešna ubjeđenja o mrtvima. I danas dan imate turbeta, imate ljude koji hodaju oko e, kaburova i čigne dovu i klanjaju se ljudima koji su umrli. Što je svakako strogo, strogo zabranjeno islamu. Pa kaže Allah poslanjika, ja sam vam bio zabranio da posjećujete kaburove. Mezarluke, mezaristane, greblja, ali sada vam to dozvolja, vam posjetite ih. U predaju ovoj drugoj stoji zaista vas posjeta kaburova posjeća na Ahiret. Da čovjek dođi, da pogleda, da vidi koliko ljudi je prije njega otišlo, koliko ljudi prije njega umrlo, nisu ponijeli sa sobom ništa. Samo 2 metra kvadratna i to je to. Pa znači od sunneta, pohvalno, lijepo, uvedite sebi, i ja sebi, i vi sebi u obavezu, u, u, kažemo, u svoj životni neki plan, jednom mjesečno, jednom u dva mjeseca, jednom u tri mjeseca, jednom u pola godine da Maksus odete kod mezarova, da maksuz odete na greblje, da odete na mezaristan i da sjednijete i da razgledate, da razmišljate. Je sam ja spreman za onaj momenat kada ću otići sa Dunjaluka. Šta ja nosim za ahiret? Šta sam pripremio svome gospodaru i tako dalje. Pa znači inshallah biznila nema smetnje i žene i muškarci da posjećuju mezaristane pod uvjetom da u njihovoj posjeti inshallah nema nikakvih šerijatskih prekršaja. Nakon toga kada je u pitanju posjeta žena ima ulemje koja je smatrala da je zabrajno žena da kaburove ali imamo uh, više hadisa imamo hadis koji je odmah nakon toga spomenuo Imam Enneve i Rahmetullahi aleyhi, da je Allahoposlanik wasalam, podučio Aishu šta će Aisha kazati prilikom posjeti kaburovima meza, mezarlucima da je bilo zabranjeno ženama da posjećaju mezarluke Allahoposlanik je rekao Aisha ne mogu te da podučiti toj dobi kako ćete podučiti kad je vama zabranjeno Allahoposlanik je podučio Aishu dovi koju će kazati kada kada čovjek duđi posjeti mezaristan mi muslimani znači odsuneta je pohvalno i lijepo je kada čovjek prolazi pored kabura ili kada duđi na kaburove da prouči dovu koji nas je podučio a levou poslanika li se salallahu alejhi ve sellem assalamu alejkum ehle diari menal mu'minina inna insha allah bikum la kun, kao selam salamu uh, skupinom mu'mina koji su preselili tu zakupani i mi ćemo se, ako, ako Bog da, vama uskoro uh, pridružiti i mi ćemo sigurno otići sa dunjalka. Pa vraćamo se ovom našem hadisu. Allah posljednika ali i salatu wasalam podučio je a išlo radijallahu ta'ala anha da eh, kako će eh, doviti i koju će doukazivati kada bude posjećivala mezaristan. Isto tako, poznati onaj hadis kada Allah posljednika jedne je prolazio pored eh, mezarja pa je vidio jednu ženu koja plače i pored mezara, pa i Božji poslanjik nije u koriju što je posjetila, već Božji poslanjik joj je kazao strpi se, strpi se pa je ona rekla, skloni se znači nisi ti pogođen musivetom kojim sam ja pogođen, pa kada su joj kazali, onaj koji te stavjetuo to je bio Božji poslanjik, ali ih Pa se žena postidila, otišla je Božijem poslaniku kao u ženi da se jednostavno izvine. Pa kaže Allahu poslanicu ja te nisam prepoznala da si ti taj koji mi je davao savjet. Kaže Allahu poslaniku najpoznati hadis doista je sabur i strpljenje. Kod prvog udarca, onda kada musibe tek nastupi, tada aj najbitnije je čovjek strpi. Ali nije je Božji poslanikovoj ženi kazao, a zašto ti posečuješ mesaduke, znaš li da je to zabrajno? A Božji poslanik Ali se deu sallam, kada je vidio nekoga da čini nešto što je zabrajno, poznato je da Božji poslanik Ali se deu sallam reagirao i govorio ljudima da to ne treba učiniti. I zadnje poglavlje i nekoliko hadisa u ovom poglavlju, samo u nekoliko minuta, jedno lijepo poglavlje. Pokuđenost priželjkivanja smrti zbog nedače koja zadesi čovjeka, izuze kada se čovjek boji iskušenja u vjeri. U našoj vjeri vidjet ćemo shodno hadisma Božim poslanika, ali i salatu wasalam, pokuđeno je da čovjek priželjkuje smrt zbog musibeta i nedača koji su ga zadesili. Mi smo govorili i govorit više puta o tome, čovjek koji je guzvišen Allah s.w. na Donjaluku iskuša musibetima i nedećama, prvo to je pokazatelj da Allah dželšanu voli tog insana. Jer u dostojnoj hadisi Allah posljednih kaže kada Allah dželšanu zavoli nekog insana, stavi ga na iskušenje. Pa kada insan bude iskušan nedećama i musibetima, treba da zna da je to pokazatel da ga Allah voli. Druga stvar, musibeti su još na Dunjaluku prilika da se čovjek oprosti i grijesi. Allaho poslani kaže u uredostavnom hadisu, neće prestati musibeti, ne da će pogađati insanan još na Dunjaluku, do te da će on doći na nivo, da će doći na stepin, da će hodati po Dunjaluku, a nema na njemu nikakvih grija. Pa je znači e, musibeti, ne da će su putevi ka oprostu griha. Rekli smo prva stvar da je to pokazatelj da Allah nekoga voli. Druga stvar je to prilika da čovjeku budu oprošteni grijezi. Treća stvar, da se čovjeku povise deređe u džernetu. Allah osvrani kaže u vrdošljom Hadisu, nekada uzišeni Allah nekom robu propiše velike deređe u džernetu. Pa to on ne može stići svojim dijelima, jednostavno sporije. Ne radi mnogo i badjeta pa mu Allah dadnije musibete na kojima će se on strpiti pa će mu Allah zbog tog strpljenja povećati da reče u džanetu. Pa znači insan vjernik bez obzira kako da ga zadesi musibeti nedača treba da se strpi. Da li može, da li je ispravno kada bude težak musibeti nedača da čovjek kaže ja rab gospodar dam je da umrim. Ovo u pogledu znači tretira tu temu kaže Allah posanika li salatu wasalam u 585. hadisu Neka niko od vas ne priželjkuje smrt, jer ako je dobročinitelj, možda će još više dobro urati, a ako je griješnik, možda će se pokati i zadobiti Allahovo zadovoljstvo. Allaho poslanik postavlja, ajde da kažemo, stvari racionalno, jednostavno. Kaže, nemojte priželjkivati smrt. Onog momenta kada odiš sa dunjalka, gotovo je. Nema više dobrih dijela. Pa kaže Allaho poslanik, ako je insan dobar, Samim tim ako nastavi još živjeti, poveća će sva dobra djela. A ako bude loš, ima priliku da se popravi. Pa je zato kaže nelogično da čovjek priželjkuje smrt. Samo smrt, ako čovjek priželjkuje smrt, znači završava se njegov dunjački život, nemaš više mogućnosti da se povećaju tvoja dobra djela. Pa lao poslanika Ali se la tu asalam jednostavno pojašnjava. Nemojte priželjkivati smrt. Ako ste već dobri muslimani, Inša vićete vi ćete u budućnosti još raditi dobrih dijela. Ako imate pri sebi loši navike, imate grijeha, pa možete se pokajati i na taj način zaslužiti Allaho svanu atala, zadovoljstvo i njegov oprost. <hums> u 586. hadisu, i to je zadnji hadis kojeg ćemo mi danas ako Bog da i citirati, Hadijs koji bilježi Buharija i muslim. Allahu poslanik, ali i salatu wasalam, od Enesa radijalahu ta'ana se prinosi da je rekao Allahu poslanik Neka niko od ni pošto, ne zaželi smrt zbog nevolje koja ga pogodi. A ako već mora, onda neka kaže Allahu, poživi me sve dok je život za mene bolji od smrti, a usmrti me kada smrt bude za mene bolja od života. Znači, Allah poslanih hadisa i salam u ovom hadisu daje nam smjernice. Ako već insan bude pogođen nekim velikim musibetom, nedačom, boji se za sebe, boji se za svoju vjeru, strahuje. je, vidjeli smo imamo prva situacija, da čovjek ne zna, prvo zbog musibeta, čovjek mogu mu se povećati deređe, mogu mu biti oprošteni gdje si, to može biti pokazatelj da insana uzvišeni Allah voli. Ali, ako jednostano čovjek bude zadesi ga veliki musibet, do te mire ne može izdržati, insa ne zna šta je za njega hajr. Zato Boži poslanik ovdje podučava nas da e, pitanje smrti prepustimo našem gospodaru. Nešto slično istihari namazu. Kada želimo nešto da uradimo pa kažemo gospodaru, mi te molimo da nam ti podariš ono što je hajr, A ti znaš šta je za nas hajb. Pa ovdje uziš e, Allah poslani Selam, podučava nas kako ćemo se ponašati. Prva sljena nemojte priželjkivati smrt. Nemojte tražiti smrt zbog nusibeta i najveće koja vas zadesi. Ali ako već morate onda recite sljedeći. Gospodaru moj, ako je meni život bolji od smrti, podar mi život. Ako mi je smrt bolja od života, podar mi smrt da ipak to pitanje prepustimo uzvišenom Allahu Subhanahu wa ta'ala. Molim Allah Subhanahu wa ta'ala da se na putu istini. Molim ga Subhanahu wa ta'ala da budi mirosti u danu i na kraju. Subhaneke, Allahuma da bihamdike, ešhadu in la ilaha ilaha ilaha intastagfiruke, wa etubu ilaiqa.